דברי הימים ב' פרק ח' ויהי מקץ עשרים שנה, אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו. והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם, ויושב שם את בני ישראל. וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה. ויבן את אדמו במדבר, ואת כל ערי המסכנות אשר בנה בחמת. ואיבן את בית חורון העליון, ואת בית חורון התחתון, הרי מצור, חומות דלתיים ובריח. ואת בעלת, ואת כל ערי המסכנות, אשר היו לשלמה, ואת כל ערי הרכב, ואת הרי הפרשים, ואת כל חשק שלמה, אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון, ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר, מן החיטי והאמורי,